Ми, каже Василь, зробимо для нього буду в хліві, і будемо обидва доглядати. Та хай буде, і собака часом на господарстві пригодиться, додав до всього батько, і цим справа закінчилась. Володько може вчитися. Але і це ще не все. Він лише чекає, коли то наші поїдуть на ярмарок, а там він побачить. На Дмитра якраз і ярмарок. І Матвій їде, мусить конче продати свої карі жеребці, а купити якісь гардиги, аби з двору з'їхати. Дещо тих грошей, правда, зібрав, але все ще не хватає. А тепер зима, праці для коней нема, стояти потраплять усякі шкури, а зате він заплатить свої борги. Страх не любив заборження. Але майже не було ярмарку, щоб на нього не їхала мати. Чи треба їй, чи не треба, їде. Любила ярмарки, любила вештатись поміж людьми, приглядати, що там і по чому, гарні речі, яких вона ніколи не купить, бо немає за віщу, щось несподіване і непотрібне купити, найкраще якусь особливу небувалу забавку для дітей, за яку їй конче мусило від батька дістатись. Бо ж батько страх не любить, коли вона ті гроші на будь-що розтринкує. А мати тоді мовчить, нічого не каже, знає й сама, що не гаразд зробила. Але що коли їй так дуже то якраз подобалось, коли вона сама була захоплена тією розмальованою дерев'яною грушкою, що відчиняється, і що в ній можна тримати перець чи щось інше. І солодощі любила, ходить-ходить і не витерпить. Візьме та й купить у тих найдешевших барвлених склянистих. І сама поласує, і дітям привезе». А ті вже дуже вдячні їй. Батько тому не дуже охоче брав її до міста, але все-таки брав. У таких випадках батько ставав лагіднішим, і з ним можна було говорити. І цього разу мати вже готується, хоча на дворі холодно і непогідно. І враз до неї пристав, як смола Володько. «Мамо», – починає він, – «а чого тобі?» «А купіть мені букваря. От тобі й на. А де ж я гроші на все візьму?» Володько шморгає носом і каже Я дам вам ті дві копійки, що мені тітка Зінька дали, а решту на різдво заколядую. Ах ти, мороко, лиха. каже мати. І Володько ж мигну у по ті свої копійки, в мить їх находить і несе. Нате, мамо, а купите? І аж сльози бринять в його очах. Мати зворушена, але виду не показує. Ну, куплю вже, куплю. «Беріть ті свої копійки і йди геть!» «Та он носа підотри, заморокоти лиха!» «Мамо, звертайся знову, Володько, ну, ще що там? Купіть ще мені кітрать і карандаша, і грифльову табличку. Купіть, мамо, я дуже вас прошу!» У матері забирає дух. Це щось уже таке, чого вона й з роду не чула. Де ж таке видано, щоб мужики такі речі купували? Піде он до школи і там дадуть». «Ах, морочиш!» І не скінчивши більше нічого, пішла, бо он, батько вже на возі, а він чекати не любить. Не раз бувало взяв, та й сам поїхав. Ну і довгий же видався день сьогодні. Такого дня Володько ще на своєму житті не пам'ятає. Зрання в останнє вигнав ще нажито корову, а в полудень почав падати сніг. Перший сніг. Лапатий, густий, вухкуватий. Вергає і вергає з низького сірого неба. Володькові така погода подобається. Він на пригірку біля лісу. Довкола ані душі живої. Тихо так, що чути, як шерехтять сніжинки. Там дещо далі знаний яр, рівчак, як його чомусь звуть. Там непорушно стоять і ніби засипають старі гілясті добита та сосни, побиті громами, очухрені вітрами. Вигукнеш, і звук всякає, ніби у вату. Паша все грубшою і грубшою дергою снігу вкривається. Володько стоїть також непорушно, мов статуя, і облипає снігом, йому від того приємно, він вслухається вдалеке і близьке довкілля. Тиша велика, і тільки здалека, чи зверху, чи з дермання, долітає звук дзвону, що поволі то збільшується, то завмирає зовсім.